Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentebihahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendërimet, lafdrimet, adhurimet, i takojnë Allahu të gjallë gjelaluhu. Në salafdata të pachet bëkimet të zotit qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjënët i shokët dhe të gjitha ata që e ndjekin këtë rrugë kderin e ditë në funë dit, të kësaj bote. Shikua të nëruarë fillim është me lejëni që në fillim të këti emisionit ju përshëndes me përshëndetjen e përzidhën nga zotit gjithësis, me përshëndetjen e banorët e gjenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi dhe sonte në takim të zakonë shumë të radhës nga takime të në të përjafshme në transmitim të drej për det në emisionin që ka thot feja. Duke pas për asysh se jemi në pragë ma dje, vetëm se nata e parë, e muajt e shenjë të Ramazan të Ramazond ka filluar, unë nuk duha son të shikua në ruar të trajtonë në një tem të posaqme, por duha të shudzoj që të them disa fjallë lidhe me atë që tashme kemi hyrën të. Filimisht duha që përkujtaj të gjithëve se Prej momentin kër ka përënduar dili sëtë dhe për gjatë tërë muajt të Ramazan, deri sa të përëndën dili këti muajt si kështë ka përënduar sëtë dili muajt kaluar. Dire të herë, jemi në një muajt që Zotë Gjelle Gjelalu hu në kanderuar me të, jemi në një garë për të fituar shumë, jemi përbalë mirësive dhe begative të shumëta. Andaj të mundojme të gjithë shiku në ruar, të përpichemi, të japim mundin tonë, që mos të jemi nga ta që privojnë nga mirësit e këti muaj. Lësë Allah në madnuar që në apë Allahu shëndet, në apë Allahu gjallë u ala mirëqenje, siguri, në apë Allahu i madnuar sukses dhe vëllnat, që ditët e këti muaj dhe netët e ti ti kalojmë vazhdimisht, duke qenë në knasin e Allah të mënuar, duke qenë në fitime të vazhduushme, duke qenë në përfitime të numër ta, të ndryshme dhe të lojleshme. Andaj që nga kjo vend, që tashme kanë kaluar kohë e kohë që imi duke u shëqivuar së bashku, qovë për mes të emisioni, apo qovë për mes emisioneve të tjera, PIS TV, në jugun shqipe mendoj se tashmë është bër një mik madje edhe më, më tepër se kaq, një antar i pandashëm i shumë prej familjeve të vendit tonë. Shuajë rason që të gjithë juve që na keni ndjekur, na ndihni, na keni përkrahur, keni bër lutje për neve që timi të suksesshëm. Na keni përsillur dhe keni përfituar për neve, të gjithë juve, por edhe të tjerëve, të gjithëve. Shuajë rason që tua uroj muin e bekuar të armazonit. Të uroj që në këtë muaj të jemi nga ata që kanë fituar. Të uroj që në këtë muaj të jemi nga ata që janë pajtuar me Zotin e gjithësisë. Të uroj që në këtë muaj të jemi nga ata të cilët nga ky muaj kanë filluar një faqe të re të jetës së tyre. Kan filluar një mënyrë tjetër të jetesis, me koncepte dhe kuptime tjera tashmë, ju në kuptim të rënimit të sekaluarës, flasë për ato koncepte, kuptime, për atë kaluar që nuk ka qenë regull, në ka penguar që të vazhdojmë rukëtimin mëtutje, dretë Allahut të madnuar. E lësë Allahut të madnuar që t'ju begatën në këtë muaj me mirësit e shumëta, që të mbretën në familje tonë a rahatia, qëtsia, dashuria, Mëshira, lësala në manuar që në mesin tonë të mbretnën solidariteti për krahia dhe të jemi të vlazuar dhe të bashkuar si kur që e ka kërkuar zoti i gjithësit për neve. Andaj pas të jurimin dhe pas të parathonje, shikua në ruar, shuizërasin që të bëjë dhe disa informimet të rëndësishme që kanë të bëjnë me misionit tona. Kjo dini se takimet e drej për dhejta me juve i kemi tri herë në javë, ditën e hënë, ditën e mërkurë dhe ditën e, e pramëte. Duke pas parasysh se koha e transmitimit të këture emisioneve të drej për dhejta është pikrështë kur është edhe koha iftarit, jemi dituruar që televizim pak kohën e transmitimit për ju t'i anullojme emisionet nga se dëshrojmë që vazhdimit tjejmë më pranë shikuesve tonë, vlezërve dhe motërve tonë. Andaj, që nga emisioni i radhës, ditën e mërkura, që i bje ditë e Ramazanit, transmitimet e drej për dejta në datat e një hora për juve dhe ditët e një hora për juve, dhe të fillojnë që nga ora gjashtë, që nga ora gjashtë pas dite, ora të të mëjtë, dhe të fillojnë transmitimet e drej për dejta sonte mi i takuar në kët kohë, pa shkak se edhe sonte do të thotë jemi e, në kohë të zakonshme, nga se nuk kemi iftar sonte, por që nga dita e mërkurë pas së ditës së premte e hanje arshme këtë herë, do të dimë takim në orën 6:00 e mëngjes. Do të mundohemi që të gjitha takimet tona më juve t'i ja kushtojmë këtij muaji. Të kushtojm brengave të juaja që ju prekupon më këtë muaj. Do të mundohemi që të prezantojm trajtime të ashtuë tyre që i shërbejnë përmirësimit të cilësisë të namazinit ton, të xherimit ton, të namazit ton. Dhe të rasoj që këtë muaj na bën më fisnik, më devotshëm, ndihmon që të na falen mëkatet me më lejen e Allahut të mëshirues. Andaj kushtoj edhe e paralemërova sikundruar, ë nuk do të trajtoj tem, por do të njoftohem me kaç sapo një orëm andaj e bën një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi përsëri për inkuadrimet e juaja Edhepse, edhe pse edhe koha e inkuadrimeve sonte nuk do të jetë e zgjatur si zakonisht do të kemi sonte pak më shkurt por është një version apo më ndojej është një edicion më special sonte me rastin e muajit Ramazan andaj nuk dëshojmë që ta zgjatim tepër dëshojmë që t'japim hapësirë të gjithëve që ndiejin që sont të, të përgatitur edhe për teravitë e para që shkojnë në xhaminë të i falin teravitë së bashku me muslimanat. Për dashtabëj kputën, dherë që ta bëni por si pasi që më kujtuam, mësh kujtuar më herët e kam pas dërmën të them, por subhanallahu gati dola nga pjesa e parë dhe të harroj të them atë që kam pas dërmën lindë me teravitë. Dhe të kur i përmendë teravitë më kujtuaja që kam pas dërmën të them. Do të shkojmë teravitë të falim teravitë. Kërkojnë nga të gjithë, që tjenë të disiplinuar, tjenë të kujdeshëm. Ta është në mojnë Ramazan, vinë të falën gjamië dhe njerëz, do shta edhe fmi të rritur, djem, vajza, por edhe fmi që nuk kanë qenë me herët në gjamiën, do shta. Duhet të dimë se gjamië është vend i shajndhë, atje adhruat Allahu Azogjel. Allahu Azogjel levala, thot, wa enne lë mesajji dhe lillah, fala të dhu me Allahi Ahada. Jamia të faltorët janë te Zoti dhe janë për Zotin. Dhe nuk bën të lutet të askush posa Allahut. Andaj jamia nuk është pronë private askujt, është e Zotit. Prandaj duhet të ruajmë shejtnin e xhamisë. Nuk e shkuar me dinitet në xhami, nuk e shkuar me kujdes, nuk e mos e shqetësuar askën, nuk e ruetur nga zhurma, nga ngritja e zërave. Nga shqecimi njerëzve, nuk lejohet që njerëzve të hypim bi qafë që dalim për para, apo që dalim para kohë, para së të përfundan namaz të rive, që dalim duke i shqecuar njerëzit. Normalisht, namazi të ravive është vëndetarë, njeriu nuk është i obliguar fëtërish që të qëndronë dherin fund, për është e preferuar dhe është e kërkuar që të qëndronë dherin fund, Deri sot largohet imami. Kjo është më e preferuara dhe më e shpërblyer, nga se ka përmend i dërguari sallallahu alaihi dhe ve sellem, kush falet me imamën e tij në xhami, derisa të përfundon, i shkruat sikur të jetë falur tërnatën. Andaj ka kurzuar pejgamberi sallallahu alaihi dhe ve sellem arritin e në këtë shpërblyem, me qëndrimin në namaz të travive deri në fund sot përfundon imami. Por ja dikush nuk dërshën të rëndelin fund, nuk dërshën që të përfiton nga kësh problem, do në të del, atër spaku le qëndronë në safat e fundit, le qëndronë mrapa që hyri ati tjet e pavrejtur dhe dali ati tjet e dhe më e pavrejtur, të jemi korekt, të jemi solidar për balë njëri tjetit. Mas të lejojmë që në gjamija tona të shkojmë të falemi e pastaj të shqetsojmë diken apo të nevëritim diken Apo, Zotë në ruhe të fjallosim në do kjanë, të ruhe më nga të gjitha këto. Të ruhe më qëtësi në gjamis, të ruhe më shetëni në gjamis, të ruhe më vlerë në muet Ramazan. Edhe ata që u lejon fëmime të ure të shkojnë në gjamit, letje dukojnë, se në gjamit duhet ndajtur qetë dhe rahatë, ose për ndryshe në qofë se bëjnë zhurëm dhe shqetësojnë në gjamit, atëre nuk duhet të se si duhet që ndruar në gjemi, të edukuar dhe të qetë që mës të pengojnë të tjire dirë sa të falen. Për ndalës Allah në manuar që të jemi në nivellin e përgjithsis, të jemi në nivellin e edukatës që e ka kërkuar nga nejë Muhammedi sallallahu al-sallem. Të ndihmojmë njëri tjetit në këtë adurim, në agjerim, e në namaz të ravive, e në namaz natë, e në gjithan punë të mira, le të bëshpun dhe të janë gjesim dorën njëri tëtërit, si kur që ka kërkuar Allah u përreve duke thënë, vë të awenu alël birri vë të kua, ndihmoni në pun të mira, dhe në ato që u ashtojnë dhe vësëmërin, vë la të awenu alël ithmi vë lëduan, e mos u un ndihmoni asë njëherë, mos i ndihmoni njëri tëtërit në mëkatë dhe armisi, mos u bësh kaktarë ti, që ndështë ta mëndë një veprim tëndin të pandërg Në një pak kujdesi nga të xhamit dikush të vë, të bien më kat ç't'flet në fjalë të rënd, kafetët medicinë kështu më rad. Hamna kënu kundon xhamia tona, por duhet që të, të, rën, të medikane, Hamna, atona, që jemi të kujdesshëm. Duhet që të ruhemi, ç't'i ndihmojmë njëri-tjetrit të jesim i përkushtuar namaz, e jo ç't'ash përqendrojmë edhe nga jo pak ëh nga i pak përqendrim dhe koncentrim ç'e ka njeriu. T'kim frikë Allahut oh xhall dhe të kemi parasysh se përshkojmë gjami, ku gjamia është vend të ubim i muslimenve. Në qoftë të se njëriju nuk mund të përmbahtë gjami, atërë, më mirë është falet vetë të kështëpia ti. Që muslimen të falen rahat dhe qetë nga zhurma dhe rëmuja e gjithdo kuj tjetër, kur do qoftaj. Pra ndaj njësë Allah në manuar që të bretnën në shtëpia tona, në vetë tona, në gjamia tona, që cia rahatia, siguria, dashuria ndërme dveti dhe solidariteti. Të ndihmojme së bashku edhe me hojnë në gjamis që të mbajm regull në gjami, të mbajmë gjamin të pastërt, e sashtë në Ramazan bëhet me dëvërtit një, një fregventim më i theksuar i namazive në gjami. Mëndë gjami e ndoshta me shpejcit madhe të ndodhë që, ndoshta të ketë një për pastërim. Dë pashpunojmë, bashka reshtë, të nxhesim dorën hodgjës të gjamis, gjemate të gjamis, dhe të pastrojmë gjamin, të jemi gjithmon, gjithmon në shërbim të gjamis, nga se aty ne e adhrojmë zotin ton, dhe aty ne i drejtojmi Allah të manuar. Dhe vetëm kax, po për tëra që ka nevoj, dhe kërkuat për nejeve në gjamia tona, të jemi të gatshëm të kontribojmë, të jemi të gatshëm të jemi solidar, të jemi të gatshëm që të për që të ecim për para, dhe të realizimeve të qëllimeve dhe aspiratave tonë. Njetë në kësa i bote, dhe të luaj të sërullit konstruktiv me cina Allah në ka ngarkuar me të në këtë botë dhe të fitojmë kështot edhe shpëtim në botën tjetër. Zotë ju ruajt edhe njëre për hajrë ju qoftë muaj Ramazan, a gjërim të letë dhe adurim të sukseshëm vepra të pranuara, Zotë Gjellewala u abekov ditë e Ramazanit, dhe lëshoftë Allah umë bjuve më shirë falje dhe shpëtim. E bëm një shputje dhe rikëthemi për sëri, andaj vazhdo një në betë një mëni, Zotë Jushtë Për Ljetët. Shkohet në ruar pas këti material të pregaditur me rasën e muajtë Ramazan, o rikëthemi për sëri, në pjesën e dy të emisionit ton tashmë me inkuadrimet e dhe telefonat e juaja andaj edhe gjatë pjesës së transmetimit të materialit ne u bëmë dije se është një telefonat në prici andaj inkuadrojmë një herë Orno Ale Orno Ale alikë Ndërsa ja di ai me lidhje apo nuk mund të dëgjojmë E abon në për tje? Arna? E nuk për ndëgjej që... Në kërkojnë nga regjia të jalshojnë zërin pak... ...do që të ndëgjejnë studion në shangase. Në qoftë të telefonatën e Iko. Në tentojmë të einko androjmë dojnë tërfan të jatër të radhës. Duke di kemi të informoj tjetër presim apo vazhdojmë me leximin e SMS-ave? Sen duke të nuk ka deri sa të. Selam aleikum. Kontenjo na të radhas. Ne bëjmë. Lexim të një pyetje që ka me SMS-e. Assalamu alaikum Huj. Desta më u pyet, a lejohet të mos agjeroj pa shkak se jam në mujin e 37 zonë dhe kam problem me vjedhje. Kyra 7 zonë është e liruar nga agjërimi por kërëzohë që pas lindjes të kompenzohën ditë të humbëra të agjerimit. A negruhe që është të zonë, e nëveqën ti aja që ka probleme me është të zinë e saj, aja lejo që të aprishë agjerimin dhe të kompenzohën ditë të humbëra me ditë tjera jashtë mujtë Ramazan. Thëtë a lejojtë më, mësë, mësë agjerimin nga se kam për ju në gji, edhe kjo është seruar disë harë, se gjithëdënsja aja që e ka fmijun që ushqijet për i saj, edhe kjo është në raport me agjerimin e barabart me gruan shtatëzane. Andaj gruja që e ka fmijun për gjirit e saj, dhe është duke ushqyr fmijun nga qumësri saj, kjo është e liruar nga agjerimi. Jo tërseshtë, por për gjatë kohë se ushqimit të fmijut nga gjirit e saj. Mëmenin ku të liruat nga kjo, obligohë që ditet e humbura t një nga një ashtu sikurçi i ka humbur. Por që nuk do të thot se gruaja shtatzanë dhe gruaja gjëdhënse e kanë të ndaluar agjërimin. Jo, këtë mund ta xhirojnë. Këtë mund ta xhirojnë nëse e shohin veten se mund ta xhirojnë nuk, nuk nuk u bën dëm në shëndet natyror, nuk u bën dëm në ushqimin e fëmijës, atë lejohet të ta xhirojnë. Madje agjërimi mund jetë edhe më i mirë për to, gazet ditë Ramadan të kanë vlerë të posanj për agjërim. Po nëse kanë pak vështësi Ose nuk duhen të rrezikojnë fara, lejohet ta prishin xhirimin, por obligohen që ta kompenzojnë pas muajit Ramazan. Ëh. Kemi telefonat inkuadrojm. Selamun aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Dëshkam të po a tripete. Po, no. Pas orai të pesë ditë më pas në muajin Ramazan, inshallah vait dhe në fazë në mshira. Amin. Ehm, uh, dhe shal me vonepite, unë pani në bazën ta zgjodë në mazë ke Allahu. Ëh, sa vojin e Yasin, uh, alhamdulillah i pritë po, të shum, namozat kur i foni. Edhe këtu gratë tës, po mëndjes edhe Yasin i tek bel me oku edhe në shtë e kom mbi një në në viime për shkrim vjat. Ajo dinë uh, gjat sa gjithme sekundit. Qa është kjo? Ndjej edhe tjera, i, i fali e regullesht me, me përkushtim, a mokë i atësia dhe së nëndjesi këtu, nuk e di, i përjetoj në një masë pashpjegushme. Oh. Dhe desa me pyjtës tjetërën, uh, të të në përpoda dikun të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kur jam nërgubë dhe pëmdo ketikur pëmdo pësot imani. Ata nuk po intereso për shë, po të nashin për gjonat tjera. Kër pëmdo ket unë dhe ata jemi pas nërgë, po kom së po gjitë dëshirë me shkumi vizitin tisa familialë. Jo dhe krejtë. Po e qartë. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, së përket përjetimit që ndin namaz, kjo është normale. Madje humbja e këtij përjetimi është për çudi, që ne nuk e ndijmë vazhdimisht. Gjasë njeriu që është për Allah të, të mënduar, është duke thirr Allahu Jalleuala, duke lut, edin sallahu po është, edin sallahu po ndejan, edin sallahu Jalleuala do ta shpollen për këtë namaz. Padyshim se gjitha ato ose shumë të tjera bën që një besimtar dhe besimtarë përjetojnë përjetime të këndshme kur e ndukufaloj dhe namazi e së sht është i veçantë këtë tim nga s'njeriu që e prish gjumin për hir të Allahut azhajal dhe ngrihet me ufal, padyshim se Allahu e shpërblen këtë njerë, qet grua, qet burr, e shpërblen azhajalua që ta përjeton këtësin dhe ambelsirin e veprës që ka bërë për hir të Allahut azhajal. Dhe s'tuvin që apo namazi si namazi vonshum, kanë të pengon nga gjumi, tmerr gjumin pas akşamit, duhet të pritej sin mufal dhe sakrifikanë gjumin tënë, sakrifikanë dhe shumë gjira tjera për shkak namazë e cizë, dhe Allah Gjellihuala nuk e qenë huqë këtë sakrifici, ndhe Allah Gjellihuala të shpërblenë, dhe më ndaj se kjo është një puhi e freskis që vijen nga Allah Gjellihuala për treguar se investa ende, për pjeku ende që të bartësh këtë përvoj të mirë, që Allah të ka mundësuar të ndijesh gjithë këtyr dhe namazëve, ta barë edhe namazet e tjera. Nuk u koncentruar, nuk u përqendruar, duke mbledhur vëmendjen, duke ruetur nga mëkatet mes namazeve, të gjitha këto inshallah të mësonin që edhe namazet e tjera të ndih shpretimë të mira dhe të pritësh ëmbëlsinë adhurimit të Allahut Azhajal. Të dhë çdo besimtar dhe besimtare tjetër. Nëse përkat pyetjes për së dytë se vizita e aferme pa po dobson i manin dhe nuk po ketë dëshirë që ndoshta shumë shpres të vizosh, kjo është normale që nuk kor gjuna nga së njeriu i don të ofërmet e ti dhe i viziton ata. Por në qovët se vizita tyre është në logarit e besimit, e do pësona te, atër e pa dushim se besimtari gjelezon për besimit ti, e ruanate dhe nuk ka dëshirë të humbë, ma di asë një thërmit e këti besimi që i ka investuar në te me veprat e tira të ndryshme të mira. Por kërë nuk do të tëtë, të, në në tjetër, faktët që nuk është më katë, Ajo që ti pyete për ta, sa kam gjunaçë, s'po kam çevë më shku, nëse vetë që kjo është arsye, s'po ki çevë më shku se ta klasin për fe, flasin fjalë të ulta, ndoshta përgojojin në këtë më rad, dhe kjo pa ta adopsuar iman, vetë për kës, për këtë çevë më shku kjo në rregull, dhe s'do gjuna. Mirë, por që nuk do të më të pengut ty që ko paskoj më vizitu. Andaj nuk bën çtë shkput në raportet. Tërsisht, por ndoshta mundesh nga pak më i rallu, mundesh më shkurtu kohën e vizitave të ytura. Shumë por saum por pole që e vizituam nga dy or duke natë tre or, tash mund të merren nga gjysura, sa më vizitu me pa pak rmesh, duke qenë se kian angazhime kë punë dhe mendoj se këtu bashkon mes të dyve. Edhe e ruan Imanin, por edhe i ruan raportet farefistore që të shfrytzosh kët vizitë, të shfrytzosh kët lidhje që edhe atyre tuam sosh fen Allah xhelaluti thrasën këthe që ndoshta do të duhet xhelalul i udhzon dikthën në rrugën e rrugën e drejtë. E kuadruam me telefon teatrar Shalam alikum. Aleykum s-salam al tullam. Dikshdam e t'aboni dutë, nëzunërëm në dite me namazin e vidrit, a shlep mëhit shlejnë të Ramazanë. Nështë me, me, me falim uh, me fali uh, namazin e taravië dë në jamie, atër nështë me falim në namazin e të jamie, nështë me falim në namazin e të shvika. Se me falim në vitrit, në me falim dhe gëmë në jamie, në me falim në shveë mështë namazin e të jamie. Në nëmrës e të jamie, Po, në ndonës të ndonë, në farën e më bërë, që në të rëmë e vitë, në kërën e shqipën e vitën e kërën e shqipën e vitën e? Po, në shqipën e vitën e. Po, në shqipën e. Shqipën e. Salam, të vërkët. Përënëm, e sësërëm, ka thonë, i gja alu, akhira, salatikum bilele vitëra. Përënëm, e sëmë ka thonë, e letënë betët namazë, ju e i për një musliman të falë namaz vëndëtar në file pas vitrit. Për shkak se i dërguar i sotun ka porosit që namazi i fundit tjetë vitri. Ndërsa, në në të të tërë, pejga mështëm ka ndalu që gjatë natës të falin dy vitra. Një ashtë, e si kush mund të të të pëmirë, në fali vitri në gjami, pas e falin një të shpia. Jo, pejga mështëm ka thënë letet i fundit vitri dhe i fund tërsa i që e ke falë fillemisht. Jo, që të përsitit vitri dhe një hera. Nëse të dhësorët kanë bënë një lloj zgjidhje rrugëdalje, nga se ti mundesh mos me pavitin xhamin, po të hub shpërblimi i hadithit që ka thënë pejgamberi sason kush qendron me imamin deri në fund, llogaritë se ti të të falur të natën, ande hub kësht problem. Edukonis nga kjo, nëse ngadhetar që të bëjë një zgjidhje adekuate të përshtatshme, kan thënë se e fal vitrin me imamën në xhami dhe pastaj kur imamit të jap selam ngritet në këmbë e fal edhe një reqat vetmas që llogarit reqati 4 për të, do këtu por ky nuk është vitër më. Ngase është çift, nuk është tek e pastaj i hap vetes rrugë që të fal namazën e natës së shtëpijë dhe ta përfundon me vitrin që është fundi i namazit. Disa preditorë kan thënë sikurse është mëtuar nga Ibn Umar radhiyallahu taala anhu që e ka përcjellë imam në xhami deri në fund të sfar, e pastaj kur ka shku shpej nga se 3 rekate i ka falë vitër në Gjami, e pase kur ka shkunë shtëpej e ka falë edhe një reqatë të ndarë, duke dëshumja bashkanë gjitë ati te kutë ati që të bëhen qëftë, kështut e ka thy vitërin, si pas kuptimet të minumerit, dhe pase ka vazhurë më të utje. Këtu e në verzionet që i ka më përmenë djetarët, por në duhet të themë kështu, mundohë që një zëdit e para të Ramazanit, apo? të falësh me gjema të arabi. Gjejë një gjamit përstatësh me të mirë, ku nuk ngutën, falën mirë, në regullë, falë dërinë fundë. Pjesën e mbetu të natës dherë në Saba, që dënë me shuizu, shuizu e me adhërime tjera, me përmenet Allahot Azojel, me istikfar, me lezim të Kuranit, me meditim rëdhejtëve të saktuar të Kuranit, në shuizu e me adhërime të tjera, dhe që nërresht të shuizu e nat e Ramazanit është Kurani dhe veçan të e Kurani në Ramazan është natë e Ramazanit. Në e të mundojme që të jemi më të përkushtua në ribet e Allah Gjelluar e lëveçanit gjatë, gjatë natës. Ndërsa në dhe ditë e fundit atërë uh, të mundojme që të falim edhe namaz gjatë të natës, si kurse ka përshu përgjabjeri sasenem, e atërë mundemi që përsham në qëfë se falit namaz i natës uh, në gjemi, mundëm i që, për shambull, të falim të ravit në gjemi, kur vje ku a vitet nuk falemi, dhe shkujem përsi në gjemi e falim namazin e natës, dhe aty me imamin që në më dini në fund, me namazin e natës që në rëmë dini në fund. Andar edhe i me fal, l'hamla, në më rekesht më jaftu shumë, por edhe kemi qëndrua me imamin dhe në fund, dhe kemi fitua shplimin e të qëndruarit që me imamin që në logaritës, si kur ti me fal të natën. E mendoj me kët bëhet një zgjidhë adekuate inshallah, duke mos e komplikuar me atë një recat pas vitit ose me një me thit të shtëpia, mundet kështu sa do pak e komplikuar për dikën, andaj 20 ditë para të Ramazanit, përsa tash edhe territ folen natën. Von duhet. Në radhë 10 e qjuis fillojnë territ deri në 11 e qjuis falet njëri. Ngati u shpofillon edhe pak pjesa e vetë natës, nga natës shumë e shkurt. Shkon te shtëpia një donosha pak pushoni në urgjës ngritë me ngrënë së fyrë, kuram pak dhe i kërë, me dalë me falë sa përën gjami. Nuk ka dhe shumë ko. Kështë që njëzit e para, letë shërbejnë për të ravi, me imam, e dhe dhjetë ditë që i fundit mund të kombinuat, do të tëtë në mëllun që e përmënda, Allahu Gjallal ala din mas mirë, apër. Kemi të rinën të të njën qadrujmë. Orna. Halo, selamu alaikum. Alaikumussalamatullahi. Do sa me vo një pykja për si firin. Po. An, si firin tref, po. An, e s'përfmejnë tëre, e këmë të gjuhë që më në shti pak, a më në tëre gursa më në so, shti? Po, po, po, në shabë. Këtë, përshme, po. po. Si firin që është përca këtu në të gëvim të këni, pa dushim se shënë një limit që besimtore duhet i përmbat. Edhepse, dhe të të hoqja i nderuar që e ka vendos të takvimin, a i vet e ka përmendur se kjo nuk është limit i fundit që pas ti hynë sabahu. Për ndethe të ne e kam preferuar që e, disa minuta pas i msakot që shkun të takvim, të falet sabahu. Nuk jadhojnë kësushenjë se ko ande ko, por a e ka vendos një limit pak më lartë që njerët të largohen nga ushime dhe pia më heret, që mos të rezikohen vetën e tyre, apo dhe agjërim e tyre me shkoren deri në pikën e fundit. Andaj disa minuta më herët ndërprënet dhe kjo është më e kërkuar. A do ta them që njeriu mirë ti përmbajt ti në kufive. Po nëse ka nevojë, ka mbajt papij ujë është quar von, për shembull, atëra e shtyjnë, e shtyjnë edhe disa minuta deri në 10-15 minuta nuk prish pun ta shtyjnë ata. Thash nëse qofse ka nevojë, kjo është më mirë, ndoshta pa nevojë, mendoj që njeriu nuk është më e rrezikuar vetë në vend që nëse nuk i din rregullat fillimet e imsakut dhe përfundimet ti. e tij. Por nëse ka nevojë është i jetur do me dia diku sot, por na gjithë kanë nevojë se çaktomet e fundit janë më të, më të shishme ta. Tham që të mundojmë që të përfundojmë me kohë dhe që mos kemi roi pasaj që të shtyhemi për disa minuta, pa të përfundojmë tamam me kohë që kemi time rehat në këndëtin. Përndyshe për lejohet me shtytë për disa minuta, nga se jo që ne po e them kët limit dhe kët kufi për vetë hoqja inderuar që e kam vendon së takvimin, ka përmandur se i mësaku, i mësaku që nënkupten përmbazin nga ushtimi, mund të shtyjetë për dhesë minuta e, nga kuat që e shpërmën në, në takvim. Kemi një tërës në tëtërin në kadrojmë. Halo? Orna? Qimë në më leke me, ka unë të të të lekeme, avive, ka, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Travizo falën? Po. Po, inshallah. Po, de kota. Po, po, sa ra kota, po, po. Ëh namazet e detyruesh namaz vullnetar. Dhe nuk është i, do të thotë, pe namazve obligative, sikurse është namazi drekës i xhumos si e kështu me radhë. Por është vullnetar, atëre dietarët ëh kanë lënë hapësir për shtuar apo për të munguar nga numri i caktuar, varësisht, do të thot, nga argumenti që i kam përdor. Aisha bint Abdullahna për mend se i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka shtuar në Ramazan e as jashtë Ramazanit në namazin natës në bi njim dhe të të e natës mbi 11 rekate. Kjo është tradita e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Ne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka fol travit 20 rekate asnjëherë. Është fal 19 re rekate dhe kjo është e gjithnjëherë e transmetuar nëpër librat e hadithit i pëkar pasaj një të smetim, se Omeri Radjallanu, kër i ka bashkuar muslimant në namazë të ravive, edhe Omeri këndruen nga halifet e drejt, që mirët parasysh vendimi i ti, katër smetime, dhe përse disa djetari kanë kontestuar këtër smetime, ku thuet se Omeri, duke pas parasysh, mëshien dhe njerëzve, lëdhën e tyne, apo ka shtuar e kate, duke shkurtuar qëndrimi në këmbë, këse pegameshëm ka qëndruar gjatë në kë Dashkurrë, ne do nuk do të kriste muzik për ballandë në çndrimar të gjatë. Atëherë po i shtojmë recetat që kemi malet, sa të mbetemi në sasinë e çndrimit këmb të gjatë, sikur se ka thënë psikologu. Kënd argumentet të dietarëve. Ne thonë se i ka shtu, pastaj ka bën 23 çaj. Dhe kë ka 23 çaj pas dhe pastaj ka me donë një orë dhe tashgua shekull pas shekull gjenerat pasjon deri në kuanton. Umë nesër kë janë nuk duhet çet problematike për ne, nga është thjesht në çonse më desh e këtu do të bërzidja. Esenca është që të falemi në xhami. Nëse qoftë falemi në xhami, ti falim atë se i falim imamit. Ne imamtë ne i falim nga 23 deri te 30. Ti falim deri në fund, me vitën e meket ti falim për shkak të hadithit që thotë, kush falet me imamën e tij deri në fundon imamit, i logaritet se të falet tërë natën. Falet i me imamin, pavarësisht sa mendon ti se rëqot do të më fal, ti falim me imamin për shkak të hadithit. Se duhet më shku deri në fund për të vuese vopen. And çu se falësh vetë të shtëpijas, kemi shumë dal. Atëra në shtëpi mundish me falmë pak recqate. Fali 1 metër katë, sikur si ka fol pejgamberi (s.a.s.), por zgjate. Qëndron gjatën këmb, rë gjat në kuk, rë gjat në sejdë. Ajëndiku si fal tetrecqate në xhami, jo apo çë falën pak më shpejt, atë kusht të fal pejgamber (s.a.s.) dhe kaçi i, i krytet raminë me tetrecqate. Jo, timdo mi fal tetrecqate, mos dil në xhami fare. Po senj jamifor, fallo të spiat rregat në kom, rregat në kurr, rregat nëseçde. Ose shkon jamifor, fallo deri te prontan i mamë. E më shkuva çamë këta rivë çave të tre çave të më dol përherë tek edhe pas arrynë në Borbo Muhambe shkatë buan bashkë pe çaj njerëz po falen xhami. Çfarë Amazonash kë? Ta Amazonash të muhë admirimit, nuk kam muhë, nuk kem muhë me këta çave të rivë trajrimën. E mënojë që duhet të jemi të kujdesshëm. Kjo është muhë admirimit. Ne duhet të jemi në admirim. Ose fallo me xhemat të spija, me xhemat në xhami dhe re deri në fundë, ose së pëlqan, a falu në shpi. Hedhë marahatje ti edhe ta në gjemijen marahat. Dhe që nëronë gatë, lezo, lezo kuranë gjatë, rënë sejqë dhe gatë, rënë rëku gatë, falu, falu gjatë. E në këtë rastë, themi fali një metë rekate, ka se shdo ka vërru pejgambiri sërë Allahu A.S. Al dhe duhetem që nuk duhet kë punë të bëjtë shumë problematike qdo, Ramazan sore çati ka, ban mu fal çikaç, dëguan, ka çështje gjere elhamdullillah, ska çim kur problematike për jetor, as nuk duhet bër problematike. Falo që falon musliman, falo mos imamëve të muslimanëve dhe jë rahat. Ose po nisha, falo ashtu sikur të përshtatet ty zemrës tonda dhe falo të shtëpia jota të re gjatë, e mirë, e këndshëm, sikur që e përmenda më herët Allahu adin masmirin. E nkuadrum in interfonatator. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmetullah. urna. A la famëtan? Po po po ndëgjaj urna. Unë kam ni puketë arti u, uh, vetë, por më muka, mu uh, mu kam kriju një kaç kokë them shumë i kës me një person, onë më thon se u sheq kuptimi më i kës dhe më i tmerr son se mot më kriju, çka më më boni e ka tëm, e un punina shumë kës, edhe ku menu, ku më thon ku me nu kum thon në aqësi çit Ramazani do mia diftë tën. Më folë dhe më lut bespoçat punë që më u tharë, po më kosta se puni na son son kaç a po me bonias per his zotit ata vet se kjo pun me sharu ave monu de vet po shet pun per koje ti targetse os ke sotini ma i chas i mon chamnie se ramut momo kreu ato aplikacione thjes se moi me sharu vet zot me dash mun es bar ti chas se jam shom shom shom gajeta kete di kosh dikosh pas sekret dikosh demondo ka keç kuptu ti tëj... Pani, ve prem çite si ka pasporë çelim. Është diçka që nuk më është sharuar, apo nguftam? Po, s'më rendsigoj ç'i ke pas por çelim ato. Jo, absolutisht, nuk ka çelimi kështat. E tipa do më lutë Allahun që Allahu më largoj këtë çuptim dhe më bëj të qartë ç'i ke pas por çelim. Është qartë, çasto. Është qartë, kuptova, kuptova. Faleminderit. Selam alejkum. Selam. Kur të bosh një t'praxhirim, ajhrimin e bën për një me kry obligim ndaj Zotit. Ajhrimi u bë një për hir të Allahut që më kriju obligimin ndaj Zotit. Këso u buat njëti. Nga zëmra besimtarë dhe besimtarës ata bënët të agjerojnë ditën e nesër në Të Ramazonit dhe të Ramazonit për hir të Allahut subjan. Ndërsa lutjet që i bëjnë të Ramazonit, mos i bë të gjitha lutjet për qënë këtë punë. Ka sti keni më edhe për shumë punë të tjera. Por po, shpërstoj lutjet, lut Allahun sa më tepër që këtë keç kuptim Allahu te largon. Bën për shembull syfër në, në Saba gjatrekës Niftor, bën vazhdimisht. Lut Allahu Xhelalu ala që Allahu Subhanehu Teala këtë keqkuptim me elargu dhe aty personi t'ia bën të qartë qëllimin që ti e ke pas, t'ia qetëson zemrën dhe mos t'i haz zemra e ti apo e saj, tash nuk mundi më kon ke pas problem. Ëh, zemra e ti mos jetë e turbulluar dhe mos jetë e ngarkuar me keqkuptimin që edhe ti po ndijesh keq për ta. Lut Allahu Xhelalu ala, po e drejt është të më lut Allahu Xhelalu ala dhe lësë allanë gjëllë e vola që të bënë zhjithin këtë rritë. Kemi të lënatë rrëdhës e në kodrojmë? Alo. Urna. Mim Rama? Po, Mim Rama të dëgjojmë. Dhe në do pak një bëgjit, i kom një dhëtri piti të të rrëgjën. Po, po të të dëgjën hrëgjën, vëqë urna? Unë e kështu fa natë për gjdo që 7 vjetë, i farit në ma znatë gjithë. Amre. Dhe që sërët i vitin shumë herë e falim me, me në nëmaznate, më saneljo, po ka në herë pëmë deshtona, dhe që për jeshtu nga për e fali, etën e për e fali. A së të ka farshe vati që i fali, kështu, dhesht në kanë njësët rëqati i fali, për shë dënat, gja shtëm rëjë, dymë rëjë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po, po, po, po, bo, bo e qanë, e qanë. E dhe i kënaj për zërë në ati si qëna, dë si qëna, edhe i kënaj ka 400 dovë, ma shparje e kënaj, sëpërhan Allah e velham dhe lëllahi, ma e ben, këlliva Allahat në qëninë njëherë, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, për zërë në ati 7 vitëm e rem. Asha, pa. Pa. A të bëjë diskasevat, a kom njerë. E dhe për një përgjë. një programë, që të ka vejë dikush të i qabje, që ka thonë, a me knuë Allah në Sali Allah, e dhe në Sariq Allah që ka thonë, që ka një që një që një herë, që së kam ta rrët, që ke thonë, no. që veç këm një është shkru, të shkruhëm, këto shkruhme që veç Allah me Sali Allah, Muhammed. A mu i me thonë këto, që i së kam një mi herë, që në një mi herë të m Masha Allah. Ma, inshallah t'japin përgjigjë e shër. A shë vishë Allah me salli alo Muhammed, Allah me salli alo Muhammed, ju me salli alo Muhammed in Valoh. Po, po. Allah me salli alo Muhammed, si ke të son? Po, po. A këtë son që shtë të vërtejt, apo krist, se le rote në dikënu? Inshallah t'japin t'ash përgjigjë, Inshallah. Ta asht t'japin përgjigjë, Inshallah. Medhverë, është kërë, alhamdële, ë është një kontinuitet në adhurimin e Allahut zgjalmë kët intensitet të madh domethënë nga vazhdimisht të falen gjashtëdhjetë qate 168 nga një repa rëndësishmërisht nuk lën asnjë pa fal namaz e pa përmend Allahu xhallani përmendje baegi baegit posur alhamdulillah e përmendase nëse do më fol notën mos e fal vitrin mos e hacis le vitrin më fol mos e mazit notës le vit më fol mos e mazon nëse ti ke frik Se nuk mund të më chu natën, fal namazin e natës para se marr me flaj, fal e vitin e bir flaj. Çohesh për sabatën inshallah. Juste ke friksë nuk mund të më chu për sa për vitër më faln kohën e dhurat para se më isabahu, qase tash është natë e shkurt, atëherë fal namazin e natës para se marr me flaj. Përmbyllim e vitër dhe bir flaj. Kjo është ajo që është më e preferuar dhe më e kërkuara të bëhet. Sepërket lutjeve që bën zonat, keton rregull veçmasi cakto vetës, për shembull pse peknën kulvalon zonat kanë 100 hera. Nuk kemir çna të përkufizojmë numerikisht diçka që s'ka përkufizur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tekna Kur'an në 100 herë, po në 150 herë, ka tekna këtu në herë, ka s'otmunësh. Mir, po mos e përkufizojmë me numër, caktuar atë që nuk e ka përkufizur Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Pastaj la ilahe illallah wahdahu la sharike le, s'otmunësh 100 herë, 200 herë, 1000 herë, s'otmunësh tuaj. Mos e merr me numra. Por marro çastua sa mat e po la ilah illallah. Dhe mëse kuptimin e këtyre duave që të ken ndikim në zemrën tënde. Qi më drit kuptuar shfarë duke thënë se e dukaton fjalë më e duketon dua të shkurtë. Dhe gjëra se për kësaj la votave bën të thuat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kuço bën më thon. Allahumma salli ala Muhammad, nuk është mirë këtu më nda. Çmë për ashtu pastej familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasu se ti nga kërkimi i bekimin dhe i lavdrimin gëllahut azhjel. نداي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بنتثوت. پر ما اميره اش ما اميره اش چا توازدو درين فون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذن اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. كيو اش ما اميره ما پلوته. پر بون میتون ده طار اللهم صل على محمدين Orduke e ashtu edhe wa ala ali Muhammed. Kjo është me e kërkuar dhe me e for dhe me e dhe me e pëllëcuar. Ande Allah me salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed ose kajtë cëlevatet që ik në madiri në fondetet e in e kja hamidun ështu ështu me gjitë. Kjo është a e që ka këtë me cëlevatet. Edhe këtu për du me thonë që mos ju përmbaj një numri të caktuar. Por mundohu që mundohu që e, të thua sama të e për Po ju përmbajt mjere, dy mjere. Thuj mjere, ju? Thuj mjere, thuj një merë 2000, thui ka 10000 hera, pse jo? Thui 20000 hera, thui 1000 hera, thui 100 hera. Por ju me numër, çdo nat ka 9000, çdo nat ka 2000. Mos thui çdo nat me numër, po dreka pa këto numrat, apo që mos të bëhet një traditë e vazhdueshme me numra caktuar, numrat që nuk i ka, nuk i është përmbajtur atyre pejgamberisallallahu aleyhi وسellem. Po çës sevet sot mëunësh, fam dashte numrin. Por vetëm këtu e kam një vëritë të vogël dhe basho që duke kuptuar drejt, mos e caktom me numër 9000, më thon. Por më shumë kimë atë çka i thon, çka për lutë Allahu ala. Mundon që të prjetosh selavatin, të prjetosh duan, më shumë se sa ti mirë me numra, sa më thon. Ka thënë Allahu më selam, Allahu më selam, pas neç ka pothuajt, fjalë shpejt duke i thon. Mos e merr me numra shumë ti. Merru me cilësi. Thuaj mapak, po diçka që kupton, diçka që ti atë në spirt, në zamer. Në qëka qëka e përjetën, këmë e mira. Qësë është më morë me numra? E pas taj, kër e ke siguru përjetimin e kuptimin e kështë më radhë, pas taj satë shtaj shpërin numrave, hamdulla është hajt dhe ki shpërin të madhë të kalaf gjellore për këtë qështje. E shikunë në ruar, si kur që e përmenda edhe me heret. Son të jemi një, me dëvërtet, një dhe qënë më special, për shka këtë muajt Ramazan, andë n do të të at kohën e caktuar që ia kushtojmë si edhe temave të caktuara tona tonat. Është sikurçi është shkurtova kohën e temës, detyrimisht më duhet ta shkurtoj sonë edhe kohën e pyetjeve. Do të vazhdojmë inshallah që nga hania arshme nga ora 6, sikurçi e përmenda, dhe gjithashtu nga mërkurë tash e po vi edhe premtja arshme do të jetë transmetimi i derbit në orën 6. Dhe atë do të keni inshallah kohë të mjaftueshme për të bërë inkuadrimet e juaja dhe pyetjet e juaja. Andaj, ju mirë presën të gjitha, këto emisione tona, madje edhe në pyjtë e ju alë të shkura me SMS, apo elektronike për mes e mailave tonë, për gjithdo gjithë që ju shqetsan për muaj Ramazan, keneve me ditë, do të mundohemi që me lene Allah Gjellewala, të japëm zidhje dhe të bëjmë rrugdallin në atë që keni probleme rëdhësaj. Allah Gjellewala, që Allah të bare këtarët në Ramazan që nga njësër, të filloj me Bismillah, me amën të Allah të të gjelë agjer qsa njehë duhet bër natën para se të fillojë koha e agjërimit dhe duke bën një lutje në emër të Allahut agjërim me zemër të pavarur ta bëjmë këtë njet me përkushtim ndaj Allahut agjërela me besim të plot me bindje në Zotin agjërela dhe duke shprehu shpëlimin tek Allahut agjërela për këtë punë të madhe që po e bëjmë duke agjëruar duke u falën natën që të fitojmë fundi fundit falën e Allahut agjël sikur sa ka promtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kto më duhet të bëj ndërprerjen e këtij misioni për sonte e Zotë, nevojë që Allahut na ia prëshëndet a xherimsi, kërkoj falë për telefonadat që po presin, oshtata që kanë pasur më të inkuadruar, kërkoj falë për sonte, porimi të detyruar që ta ndërprejm këtu e pastaj të, të vazhdojm inshallah në ditë të tjera nga ora 6 me kohën e mjaftueshme për ju Emelën Allahu xhelalu ala që të japim për gjithnatë që juve ju mundan. Deratë Zoti ju ruaj, a xherim të këndshëm. A dorojmë <tod> të planuam. <përnuur> Allahu xhelleu ve ala ju ruaj dhe ju ndihmoft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tod përnu>